تق الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ندغزغوني ketika iman بعدا الله سبحانه وتعالى لكم تكير رحمن امان زمند مت محمد صلى الله عليه وسلم awali yote usii kumwausini nafsi الله Allah antsu wa jal inal mutaqina mafaza ndugu zangu katika imani kama ilivyo kawaida kila inapotokea siku ya jumaa huwa tuna nasihiana na nikuthibitisha maneno dini ni kuna kuna sihia leo inshallah mada yetu ya leo inshallah tutaangalia wajibu wa kujifunga na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala naomba kila mmoja tegeme masikio awe makini ajue ni hotuba yake Ima inaweza kuwa ni ya mwisho sababu atuna garantie ya kuishi katika ulimwengu huu na baada ya kusikia maneno haya kila mmoja aweke azma ya kujifunga na yale ambayo tumeyazungumza inshaallah ama ukiangalia katika mujtama jamii tuliyokuwa tukishi nayo zama hizi ni jamii ambayo Watu wamebebea fikra isiyo ya Kiislamu. Bimaana chanzo cha ufahamu katika matendo yao si uislamu. Vile vile, hisia watu walizoibebea katika umma Sio hisia za Kiislamu. Na vile vile, nidhamu inayowaongoza katika maisha yao nidhamu ambayo si ya Kiislamu. Kwa hiyo haya mambo matatu ndiyo yanatengemeza jamii kuitwa ni jamii ya Kiislamu au jamii ya kafiri hasa kwa kuwa leo tunaishi katika mfumo ambao ni wa kutenganisha Mungu na maisha Yali maana yake ubebai yake mambo ya maisha yasihusiane na dini mambo ya dini ya katika majumba ya ibada basi falalah lakini katika jamii ambayo tunaishi mambo ya dini hata kiwe kusikilizana Yaani maana yake we na dini yako mwisho wako ni katika kuta nne za msikiti. Ila ukitoka msikitini dini yako imeishia hapo. Kwa dini haina mamlaka yoyote isipokuwa kwenye nyumba yako ndani au kwenye nyumba ya ibada. Ndio mfumo ambao tulionao. Kwa hiyo jamii tulionao tunayoishi nayo ni jamii ambayo ni jamii ya kikafiri. Yaani bi maana ni jamii ambayo haiishi kwa mujibu wa Uislamu unavyotaka. Sasa kwa kuwa tunaishi katika jamii ambayo si ya Kiislamu na Allah Subhanahu wa Ta'ala katupa uislamu tuishi nao vipi au tufanye nini katika jamii ambayo tunaishi ambayo haifati Qur'ani na Sunna yani jamii ambayo watu wanaishi wanavyotaka wao yani jamii ya demokrasia maana yake kila mtu ataishi anavyotaka na ma uhuru wa mtu lazima uheshimiwe Ndiyo jamii tuliyokuwa nayo. Sasa kama Muislamu Muislamu atakiwa kuishi vipi katika jamii hizi? Ndio mada, mada yetu ya leo. Ama tukianza na aya ambayo wa, Allah Subhanahu wa taala anatueleza wazi sisi hatuna namna katika maisha lazima tuishi kama Allah anavyotaka. Kama Allah Subhanahu wa taala anasema katika Qur'an, Ba'du billahi minash-shaytanir-rajim. ثم جاءناك على شريعه من الامر فتبعها Kisha tumekuweka juu ya sheria tena ni amri juu yako fattabi'uha basi zifuate. wala tataba ahwa alladhina la ya'lamun na wala usifuate wale ambao hawajumi wale usifuate matamanio ya watu wale ambao hawajumi hawajui nini hizo sheria zako tunazodisema Allah akasema innahum la anka min Allah hakika kuwafuta watu ambao hawajui sheria za Mwenyezi Mungu ambao wanafata mambo yao yanayotokana na nafsi zao hao Hawa hawatakusaidia chochote mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala leo hii tunaishi katika mfumo ambao au katika biladi ambazo sheria za Mwenyezi Mungu hazitekelezeki jeu Uislamu atutaka tufanya nini Allah kasasema lazima tufate sheria ya Mwenyezi Mungu na wala katu wala katu usifuate matamanio matamanio ni nini watu wote ambao wamejiwekea sheria kinyume na Allah Subhanahu ta wa Ta'ala imani zimetokana na fikra walizojitengeneza wamekaa katika hakiwa kitukufu Wakatunga kanuni, wakatunga sheria, wakatunga hukumu mbalimbali zizotaka kuongoza maisha yao kinyume na Allah Subhanahu wa taala. Sisi haturuhusi kufuata. Sisi haturuhusi kufuata na nao, kwa sababu gani? Allah kakataa. Kwa hiyo kila mmoja ajue, Uislamu umemtaka kila mtu kujifunga na hukumu, kujifunga na sheria za Allah Subhanahu wa Na hakuna mwanya wote Ambao wanadamu Muislamu aruhusiwa kuchukua kwa mtu yeyote asiyotaka kufuata maneno ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hivo tumefungika. Tena Allah akasema Innahum hakika hao layuhun anka min Allahi shay'a. Hawezi kukusaidia chochote mbele ya Allah. Ni wangapi ambao wamekufa kuwa aliyokuwa anuatii wanadamu Mashehi wangapi ambao wanaficha haki ya Uislamu kwa sababu tu analinda maslahi. Maslahi ya watawala. Kwa maana mimi nikizungumza hivi nitamkera mtu fulani kwa sababu nikisema hivi ni jambo la ukafiri lakini nikisema hivi. nitamkera au itasababisha mimi nitependeke. Wangapi wanaofanya hivi? Ni wangapi ambao leo wanahalalisha haramu? Kwa sababu tu ivo wana hofu katika nafsi zao. Awa wanahofia maslahi yao yataanguka. ima mtu kaanzisha taasisi akaita jina la Kiislamu lakini anaogopa kusema haki. Kwa sababu gani? Akisema haki taasisi yake itafungwa. Huyu kilicho huyu huyu haki ni kulinda maslahi ya taasisi yake. Sasa Allah hakukataza nje yake katusikia na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kuangalia madhara atakapatikana au mtu kwa taathirika kiasi gani kimtu anayetekeleza sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yatakiwa ujifunge na sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wako angapi leo wana ima imani katika wanawake kwa sababu ya maslahi anakataa kuolewa na, na muislamu kwa sababu tu yule mtu ni maskini hata apata mambo ambayo atangengeyapata kwa mtu wa kuhitaji ili kwa vitu vidogo labda yule ana nyumba nzuri yule labda ana kazi nzuri atakula chakula vizuri wangapi ambao wamefikia hali kwa hiyo uislamu umetutakasishi hata kama tunaishi katika biladi au katika miji ambayo hayuko na sheria ya uislamu umejitakasishi waislamu tujifunge na sheria ya uislamu hata kama watu watachukia, hata kama itaonekana sisi tutapata dhiki na shida imadi tunamridisha Allah Subhanahu wa Hivi ndiyo ufahamu wa Kiislamu juu ya maisha ambayo tunataka tuishi. Usipindishe, usirejeze msimamo kwa sababu mimi itaonekana ni mbaya. Mimi itaonekana ni mtu mdini. Mimi itaonekana ni mtu nimepitwa na wakati. La yatakiwa kushikamana na sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukizingatia hawa ambao utakawatukuza au utakao utakaoaheshimu kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakika Allah akasema innahum lan yughni anka min Allahi shay'a. Hao hawatakusaidia chochote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivi ndio Uislamu unavyotaka. Kwa hiyo tumepata msimamo wa kuwa jamii yote ambayo inatakiwa tuishi Iwa ni jamii ya Kiislamu iwe ni jamii wa Islam, lazima tujifunge na sheria bila kuangalia bila kuangalia madhara atakayokutukuta au tuangalie faida na hasara tutakazopata. La, imradi Allah Subhanahu wa ta'ala kachasema, basi sisi natakiwa tujiepushe na mambo haya. Wakati tunamwangalia Mtume صلى الله عليه وسلم katika jamii ya Makuraishi, jamii ya kishirikina alishi vipi yeye kwa sababu ni wajibu kumfuata mtume salla الله na kuigiza vitendo vyake ndio allah alisema lakadkana lakumti rasulillahi uswatun hasana biman kana yarjullahu wal yawmil akhir kwamba imekuwa kwenu ninyi waislamu mtume muhammed salla sallama ni kigezo chema kwenu na allah akasema wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahakum anhu Hatuna jinsi lazima tuige vitendo vya Mtume s.a.w. Tunamchukua Mtume sa salama. tunamweka kwenye ya leo. Yeye aliishi vipi akiwa maka? Ikijekasemwa kwamba sisi sasa hivi tumeteza nguvu, Ndiyo? Lakini tumeteza nguvu. Je, Mtume sa salama alipokuwa maka, ye alikuwa na nguvu? La, alikuwa hana nguvu, aliishi vipi? Ndiyo tu kila mmoja alege maziki wa angalie. Mtume s.a.w maisha aliyeishi mako alizidi vipi baada ya mtume salla ma kupea wahayi aka mringania bi khadija ali ibn al-tariq familia yasid ukija kina abubakar siddiki na na na na maswahaba wengine baada ya kupata fundi ambayo inaujuu uislamu allah subhanahu wa alimwambia فاسدوا بما تؤمر وارب عن المشركين. كوما نطيع yako kushikamana na yale tuliyokuamrisha. فاسدوا بما تؤمر. kushikamana, kushikamana yale tuliyokuamrisha, yani maneno ya Mwenyezi Mungu, yani al-Qur'an. وارب عن المشركين, basi jiepushe na vitendo vya washirikina. ndio maneno aliyoaambia alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake tukuje kwenye jamii yetu ya leo Je, kweli sisi tumeweza sisi tumeweza kushikamana na sheria za Mwenyezi Mungu na tukajiepusha na vitendo vya washirikina Tunapozungumzia ushirikina wa hatuzungumzi tu mtu kuabudu maishaitan kupiga ramli kuabudu sijui akawa matarafim akawa mganga mshirikina hatuzungumzi hivyo tunazungumza ushirikina bi maana kila sampuli ya mambo ambayo hatokana na Allah Subhanahu wa taala ni ushirikeni hima katika utawala katika hukumu katika kila kitu ambacho mwanadamu akifanya na vitendo vya washirikina. Leo waishalamu wangapi ambao tunashikamana na makufara? Na alikuwa anamwambia hivyo ni watawala wa, walikuwa ni watawala wa makuraishi, wa kina Abu Jahad, wa Abu Sufyan, wakina kina Abu Lahad na wengine. Jopo la utawala. Sasa Mwenyezi Mungu anamwambia, shikamana na wale tuliokuwa Nayaelelewa kuamrishwa na kujiepusha na, na vitendo vya washirikina. Vitendo vya washirikina vivi. Vitendo vyote yote au fikra yoyote inayotoka kwa Allah subhanahu wa Iwa ni nikat, imani katika mambo ya kiuchumi. Ikiwa mtu anakuambia uchume kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka. Mambo ya riba, mambo ya kamali, mambo ya kadha wakadha. Kudhulumu, wizi, Hayo mambo ni mambo katika mambo ambayo hayafai. Kuabudu mizimu waislamu wengi sana. Wanasifika katika mambo ya ushirikina. Ukienda katika utumiaji wa majini, ukienda katika watu ambao watafuta katika ushirikina, uende kwenye duka lake utafuta anatarimu kibao. Kibao cha kufanya ni ushirikina mtu apo akidia kwenye msikiti wajaatu wajiya liladhi fatara samawati walardu mimi nawekeza uso wangu kwa yule aliyeumba mbingu naarifu na hanifa musliman hanifa musliman mimi nikiwa mslim mwenyekevu wa maana minal mushrikina mimi katika kwa washirikina wa huko amevahirini wa mwislam amevahirini ameweka dhake kwenye, kwenye duka lake kwamba ili aweze kuuza ameweka tarasimu kwa maile hili zaliyoweka ndio tampatia itampatiaristi watu Watoto wamefungwa makamba ukijamskidi msikitini iyakana abu tu iyakana saint huso uislamu la inna allah la inna allah la yakfur an yushrika bih wa maduna ma dun dhalika liman yasha mwenyezi mungu hasamee zambi ya kushirikisha na washirikina na waislamu wengi tumekuwa washirikina na tukiwambia tunaona kama vile michezo fulani Allah hasamei madambi ya ushirikina isipokuwa nasamea madambi mengine isipokuwa kwa yule kwa yule Kwa miungu tukieleta na kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala fanya ushirikina Ko tunyepo zina vitendo vya kishirikina imani katika uchumi wanat, wanatupeleka katika ku katika kuhakikisha tunachuma kinyume na Allah Subhanahu wa ta'ala amrisha yatakiwa tuache wa mushrikina jiepushe katika fikra alizo za dini mseto leo tunapozungumza mitandao sasa hivi imewaka moto kwa maneno waliyozungumza siemkuu wa Dar es Salaam lazima tuseme katika hutuba Ndiyo. Ndiyo mada zilizopo sasa hivi wale ambao hawajui ima hawana simu au hawana Kwenye kampeni ziko tunaendelea Dar es salama shehe wa mkoa wa Dar es Salaam kazungumza maneno haya. Tuazungumza sababu ni ujumbe wa Ijumaa. Anasema sindazungumza maneno ya kampeni. Kwa yani kwamba yana kazungumza kwamba washindwe. kwamba hatitaki miaka mitano tena. Yaani miaka mitano kwanza hatitaki. Ni miaka mitano tena akasema hivi na wanaosema hivyo washindwe na wadegee kwa jina la Yesu na nitakuombea dua dua ajabu sana kupitia jina, jina la Yesu Kristo na mtume Muhammad sallallahu alaihi haya mambo watu machukulia mchezo sasa hivi kuna kuna ajenda ya Kilimwengu inaita interface, interface. na ame. watu wengi hawajuu. na hatitaki kusoma Dini mseto ni hatari. Dini mseto ni kulinganisha Uislamu na Ukafiri kuonekana kitu kimoja. Sisi wote ni watu waibur, ni wa Ibrahimi, ni vizaa vya rahim. Hakuna haja ya kugombana. Mungu wetu ni mmoja. Eh, ni kwa uze ni swali. Wewe umeitoa kwenye mkutano wa hadhara. Kafir anaomba dua naona anaomba dua. Mwaomba Mungu nani? mwamuomba mungu, mungu mmoja. Hii michezo inafanywa na mshehehi zetu. Lazima nasituwe katika sehemu ya Man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa'in lam yastati fa billisan. Yeye uovu ukifanyika mbele yake au badilisha au kwa mkono wake kama hauna pawa ya kuondoa. Fa bilisani, uzungumze. Sio ukai uzungumze fa'in lam yastati sabi kalbi uchukie basi huwa adhaf imani huwa ni wa iman wangapi katika leo tunaona watu tunafanya maovu hajesezi sasa anazungumzia watu wataona michezo dini mfeto duniani memaliza mashehe kama wanakaa vimetukuzwa wapi wapi uislamu na ukafiri vina kasem moja mtume sasa tuna tumesema tunamwangalia alipokuwa maka Aliishi vipi na makureishi wa Shirikina? Je, alikuwa anatoka siku moja, Walimpaofa tuwe twetu tunaabudu siku moja kwako. siku nyingine tunaabudu kwetu. Mwaka mmoja tuaabudu kwako mwaka mwingine. we mtume achana na dawa hii. Tutakutafia mwanamke mzuri na ndio vitu ambavyo wanatumia. Tutakupa mali, leo watu wameacha dini yao kwa sababu ya mali. Mtu anapindisha aya kwa sababu amepewa chochote kitu. Kwa Sababu gani wengine ni kwa sababu ya uvivu. Mtu bwana tukutololi, kabebe maji, kabebe kuni, kabebe mizigo ya watu, ule mali halali. Usalimike na adhabu za Allah Subhanahu wa ta'ala. Leo twa, twa, mama tumbo, leo kila mtu atakao ina kitango. Hapa pesa kiwe pesi kwa sababu gani? Amegeuza elimu aliyosoma Ndiyo, ah mimi siwezi kufanya kazi ngumu kwa sababu gani? Nikifanya kazi ngumu, itaonekana labda mimi siwe shehe. Hii michezo tunayofanya katika Uislamu tutaingia motoni mtume wakamwambia tutakutafutia tuta mganga wewe una kana, una, mata, una matatizo ya kiakili mtume wakamwambia subiri ikashuka chuma haya qul ya ayyuhal kafirun hii tunaisoma hatujui mantiki yake waambie hao makafiri ndio jibu sasa wengine atasema hutubakali ndio hutuba inatakiwa isemwe waambie hao makafiri ndiyo majibu sai wale wanataka la a'budu ma ta'budun mimi swenu kuabudu kile mnachokiabudu mpaka itaje wala, an, wala ana anaabidun ma'abadtum wala antum aabiduna ma a'budu lakum kumu waliya din alikataliwa mtume salaama kuchanganya dini mseto yani yani kafiri na muislamu wanaabudu wana kitu kimoja au itoke siku moja abudu kitu ambacho si so, so katika uislamu lakini mwisho itaje lakum dinukum kumu din ninyi mna dini yenu na nyinyi mna dini yenu Je kwe ni kweli sisi wa Uislamu tumeufanya Uislamu dini yetu? Fasda'u bima tu'man wa'ridan lil mushrikin. Shikamana na yale tuliyoamrisha. Jiapushe. Leo tume tumejiingiza katika mambo ambayo hatuhusu. Mtu anazungumza maneno ya kukufari. Tumetulia to sisi ni mambo tunaadha mambo ya simba. Tena mwengine haja na na t-shirt imeandikwa Sportverse. Muislam anavaa t-shirt inaandikwa haramu. Mapenzi ya vitu yametulibidhi mpaka tunafanya mambo ya viti, haramu. Unapokueti wewe shabiki wa Yanga fulani hivi, uona sportbet. Kataa. Waniende ni mushrikini. Kwa kuwa mmeweka kwenye jezi hizo, mpira ni mubah. Kwa kuwa mmeweka sport, hatununui jezi sababu ni haramu. Nani anasema maneno haya? Wewe unaenda kujitisha tu. Dio lazima. Wakati unachukua ubingwa, umefa haramu. Jamani, huu ni Uislamu. Tuache mchezo, tunaingia Kabuli muda wote. Wangati ambao tuko Syria na Uislamu. Mtume sasa mara ikatara. Na hapa ndio alipata wakati mgumu. Aliwakatalia minguo yao, imani yao, uchumi wao, siasa yao. Tuje kwenye siasa hapa. Nani ambaye sio mfasi wa chama cha Kisasa? Ukimuuliza, Sheikh hii si hata wajua demokrasia wajua wa maana yake. dini na siasa. Uislamu hautenganishwi na siasa. Siasa gani? Siasa ya demokrasia ni ukasiri. Hata awe shekhe hata niwe mimi, yeyote anaelingania demokrasia. Ataenda kujibu kwa Allah Subhanahu Uislamu umekuja kuatawala watu. Nimenatakiwa ulinganiwe na Waislamu wa ili usimame. Leo sisi tunataka demokrasia ndio isimame. Alafu haki katika demokrasia. Waislamu wako wapi? Uislamu hauna watu. Kila mtu ni mwanachama wa chama. chama Unajua mambo ya demokrasia? Thumma ja'alnaka ala shari'ati min al-amri nani anayofuata sheria wengi. Zifuata amri, amri ni zipi? Umeambia kwenye Uislamu hakuna siasa. Nani na siasa ya Kiislamu. Nenda kwenye kijio zungumuze ili uotakamuishi maisha mazuri. Uislamu utawale. Nana naligania maneno haya. Umeweka Uislamu mfukoni unazungumza sisi sisi. CCM inaweza kaita maisha mazuri au tadem. Wangapi ambao nchi gani zimebadilisha vihao lakini maisha ni yale yale. Ukianzia Kenya, nchi zote ni mabarama tu kacho mfumo imradi uislamu hautawali maisha watu wataishi maisha magumu waman'iridu an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wanafsuruhum yawma qiyamah am angalia maisha maustazi leo wamekuwa madhalil yani hata wakaita sensa ya watu waliosoma maustazi hawapo mtu kaihifadhi kaihifadhi miji kaihifadhi juzua korani nzima Kaifa hadi mtume. Kaifa Mambo mengi lakini ana kana hana elimu. Anashindwa na charobalo aliyomaizafa form 4. Unajua kwa sababu gani? Mfumo uliopo haumtambui ustadi. Lakini yeye ndo wa mbele kaenda kuomba dua katika mfumo wa kikafiri. Wapi? Wapi mtume swallama arienda kushikamana na makufari katika utawala wao. Hata kama ni Muislamu, sio kwamba ni Muislamu, hakuna Muislamu hata baki inakuwa mtawala kidemokrasia atosalimika. Kwanza ameifanya ukafidi. Aya ziko ansio mada yetu lakini muemakini. Kwa hiyo mtume sasa aliamriwa, wariba ni mushirikina jiepushe. Fikra za muangafo, za waashirikina, Ima ni siasa zao, iwe ni jamii, yani tamaduni zao. Leo Uislamu wangapi watu watafuta tamaduni za kimagaji? Uislamu wangapi Na tunaona kawaida tu, tunaona kawaida tu. Uislamu sio hivi tunavyofanya. Waislamu lazima waonekane lazima ushikamane. Mtume sasa hapa wanafunzi walishikamana. Am hasibtum an Hivi mnadhani mtaingia peponi hivi hivi ni kule kwa kusema tuna swali naaondoka. Kabla haja kukuteni wale walio kuja waliopita kabla yenu walipata nini? Masatuhumil ba'sa'i wa dhar'a'i wa walipata na misukosuko vitisho mabala, hata yakula rasuli wallazina amanu ma mata nasrullah walikuwa na ajenda ya kutawalisha uislamu wanauliza hiyo nusura ya allah nani mwenye ajenda ya kutawalisha uislamu hapa kuanzia asubuya zungumzo ukafiri, mwaka huu tukimchagua fulani tutapata maisha mazuri nani alikwambia atakaye atakayetaka atakayepuza mawaiza yetu yani qurani na sunna fana lao maisha tambanza ataisha maisha ataisha maisha magumu leo nani ambaye umaskini unaongizika marekani tu amboni ni, ni baba wa mfumo wa kibepaji wasiokuwa na makazi yani watu ambao hawana majumba yani sehemu ya ni watu milioni 50 sana nchi ya Tanzania we bado unasema ajira duniani sasa hivi mfumo umelemewa ni tatizo Hasa endelea nitwendee hivi hivi. Futa mageuzi Tunangangania tunangania vya vya, tunajiita vya vya. Kwanza kujinasibisha haya. Tuangalie hukumu za kisheria. Kabla hujafanya jambo lote uuliza. Fasalahal zikri. Tunauliza. Mtu yuko tayari kufa. Yeyote kufa kwa ajili ya mambo haya kikafidi, atamjibu Allah Subhanahu wa taala. Kwao ndugu zangu katika imani, Uislamu Allah Subhanahu wa taala ametutaka sisi tushikamani na sheria zake za Allah subhana wa ta'ala tushikamani na tujiepushe hizi ni aya ambazo tumezisoma tujiepushe na na fikra za watu ambao hawajui sheria ya Mwenyezi Mungu Allah akasema innahu munli ya'u anka min Allah shiria. hawa hawezi kutusaidia chochote mbele ya Allah nani ambaye amekufa ameshasaidiwa na mtawala ukiingia kaburini nani kusaidia? Na atakayengea Kabuli eti msaidiewe na mtu eti kwa kweli ana cheo manami la salihah fannafsi wama, Waman asa fa alayha yo wema ni kwa ajili ya nafsi yake na atakayengiangamiza atakayefanya uovu ni kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe wala taziru waziratu wazirah ukura wama kuna muadhibina hatta nabiatar rasul hakuna atakayebeba mzibu wa mtu mwingine kwa ndugu zanguni sondechawnde waislamu tukisema sisi ni waislam sio kuja kuswali tena wengine jumaa uislamu sio kaufundisha nani unakuja jumaa kama yani vip tani vile hakuna uislamu wa namna hii vijana tuko wapi leo vijana wa kunusuru uislamu wangapi ambao wanasoma uislamu hauwezi kusema sikia na sheria za allah na akati ya sheria uzisomi Wangapi moto tunaozesha na binji wa Kiislamu wanaishi maisha ya kafiri katika majumba yao? Che ana muozesha kijana wa watu, binji wa watu, anajua kwenda kuishi maisha ya Kiislamu. Kijana nakuta bangi, anamletea mambo ya kipumbavu mwislamu huyu. Muislamu gani ambaye hajua tahadhira za mke wake? Watu watu sowe nikaliao wa mambo ya kijinga tu. Wapi tunakuta hapa? Ustaza amekaa hapa mbele na wafundisho wote umejaa kama hii, darasa. Kila mtu anaaza mambo yake, anaaza kubegi Muislamu. ndugu zangu litubadilike tunaposema tunaposema kushikamana sheria ya Mwenyezi Mungu tuzishike kweli kwa magego kwao ndugu zangu kila mmoja atafakari tunaishi katika zama ambazo mtume anasema tafikia zama, mtu akiamka ni muislamu akishinda asubuhi ni muislamu jiona na ni tafili ndo dhama kwa hiyo ndugu zangu katika kusuru inna innahu huwal barur karim رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا هدانا لهذا وما كنا نحتدي لولا ان هدانا الله ثم صلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نغزمون في <تصفيق> استقامه نكوسيني صلاه على النبي كوشيانا na jambo la kushikamana na sheria za Allah subhanahu ama kwa kumalizia hotuba yetu ya pili Allah Subhanahu wa ta'ala anasema walan taru ba'an kal wala wa lan nasara hatta tastabiya millata hawatakuwa radi ninyi hawatakuwa radi na nini mayahudi na wasiili mpaka mila milaza hii ya tunachukulia masihara fulani Mira yani nini, yani bi maana siku mkijiona ninyi na na watu wasio kuo waislamu mmekuwa kitu kimoja siazo wanoshabikia ni siasa yao yani nyinyi fikra mliona ndio fikra yao Uchumi mnau mna utuma ndio uchumi wao leo ha, yani jamii mtazamo mlionao hisia mnizonazo ndiyo kama zao basi mtajiwa ndiyo maana siku hizi hata mtu na shekhe vipi mnakutana anaomba ndio shehe anaomba dua uh, na niomba dua kwamba yaani wote sawa sawa hakuna haja ya kuelengianiana nyote mnachokea buni kitu kimwaje mko sawa hakuna noma asiasa zetu ni zipi si wote demokrasia hakuna tatizo sasa tunafanyaje jamii tuliona leo tutaishi demokrasia bana kila mtu na uhuru wake Uislamu unasemaje katazeni maovu Sasa hivi hamna hawa liko inngi nchi ya kids bana Kwa fikira zetu hisia zetu hukumu tunazozitumia katika maisha zinafanana kwa hiyo tumeshakuwa tumeshariziwa na wale wasiokuwa waislamu kwa sababu gani mambo tunayeyafanya na wanayeyafanya wao ni kitu kimoja. Kwao nembo ya Uislamu hakuna, imebakia nembo ya Uislamu. Laa baka min alislam ila ismuni. Hiyo aya ya baghera cha Uislamu ispokua majini. Ni naitwa nani? Ni naitwa Harun bin. Ah, muislamu. Wewe unaitwa nani? Abdul Abdul Latifa. Ah, wewe uh, Hadija, ah, muislamu yule. Lakini muangalie katika mtazamo, fikira yake aliyoibeba. Leo utakuta uta, uta, muislamu mwanamke wamwambia mke wako hataki tuwe mke mwingine saka yeye anakuwa ni msiku watu tunachezea tunachoa uislamu ni kama vile tukivaa kanzu hivi haya hayahesabiki yani mavazi hata waki na bistufiana walikuwa navaa inna llaha la yandhuru ila ajsamikum wala la walakin yanzuru ila kulubikum wa amwali Allah haangali Allah haangali nyuso zenu, rangi zenu wala viili vile ni mfupi mweupe mwembamba mweupe suit nini wala mavazi yaliogoka kwa viemba kama si nini Allah anaangalia nafsi zenu, zimebeba nini na matendo yeo, leo hakuna identity yani tunaposema hakuna kitambulisho cha muislamu ambaye si kwa sababu jamii tuliokuwa nayo ni jamii ambayo tunaita mfumu, yani suluhisho la kati na kati yani maana yake watu wote waonekaneni wamo yaani kwenye jamii hauwezi kumjua muislamu ni yupi na ambacho msafaa hebu mfano watoto wote ah, wanapeleka shule au wanafundishwa fundisho, fundisho baadhi ya hierufi na vingine lakini kwenye jamii wanaishi mtu anaenda juu anakuja chuo mtoto wako anavaa hijabu yetu na mviri akiwa mtaani anavaa nguo za kawaida sasa ndio nini protokoli ya. Yana tumefanya mfumo wa Uislamu pana na mfumo mwingine. Yaani dini ya za dini sio kwa ya Kiislamu. Hii lividi ninge dini za kiroho, Yaani maana ni mambo fulani tu, sio mambo ya kijadi. Yaani ukishasema ukishaamini ile imani ya dini fulani ukafanya baadhi ya mambo tayari ndio na kuamua. No, Uislamu sivyo Uislamu ni mfumo kamili wa maisha kuanzia asubuhi unapoamka mpaka tena kesho. Yaani kila kitu tunachofanya ukifanywa kwa mujibu wa Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu, ndugu zangu katika imani, tushikamane na sheria ya Mwenyezi. Na tujiepushe na vitendo vya kishirikisho. Waislamu wengi saiki atujali jini ya uislamu Kadi mtu unadhamini una mwili unakuwa yenyu kuliko ufanye kazi ya haramu bora ukaona unashinda ukafanya kazi ya udhalia. Ya, yaani bora utafute kazi ya halali ufanye. Sio hatuchungi tena mambo ya haramu. Kuna kuna Muislamu mmoja siku moja nimeona amevatishia ya TBL, TBL, TBL aswad. Anafanya kazi me, kwenye kiwanda cha ponzi. Subhanallah. Uwezo Muislamu unawafuta kwenye ba, tena msikitini hivi subhana astagfirullah ko ndugu zangu lituchukue uislamu kama nembo yetu ndiyo mtume za salama alivyokuwa hasa angalieni mtume za salama alivyoeishi na maka na makafiri wa maka akiwa yeye ameishika mslama je wale wale makafiri wa maka wale wakina Abu Sufyano wakina Abdullah kwenye utawala siku moja alikuwa anaenda alikuwa anaenda Anaomba dua Abu Sufyan mtume aomba dua matupige hapo ndiyo alivyofanya mtume siku moja mtume sallama atashikamana tu tuabudu kitu kimoja jamii tushikamane na Uislamu wanawake vile vile tushikamane na Uislamu lile ambalo limezungumzwa na Uislamu ewendo tulifanyia kazi Lidi amaraje zungumzo na Uislamu hata kama lina, lina hata kama sisi tunaona lina faida kiasi gani acha wewe umeshaambia ni haram acha yaani siangalie siwe kitakuwaaje siwe hili achana na mambo hayo itakuwa ni hatari siku ya kiyama kwa mtu msasa mkasema <coughs> mtu msasa mkasema hivi la yu'minu ahadukum hata yakunu hawa Taba limajitu bi Haikamiliki imani ya mmoja wenu mpaka matamani wa nafsi yake yani yale anoyadania kwenye nafsi yake yaendane na yale yliokuja nayo wewe nani ana fikira ya islam yani wewe kila mtu akachukua na kufikiri kiendane na yale mtu aliyoadana mwanamke anakwambia hivi yani kuliko nyumba yango aoe bora awe tuna mahala huko pembeni ni islam subhanallah Mwenye waislamu wa kweli dunia ina ina inaondoka tukishikamana na uislamu Allah nani Umar bin Khattab na atim azza Allah bil Islam Mwenyezi Mungu ametupa anatupa nguvu kutokana na uislamu uislamu mapenzi ya vitu tulivyonao yaende na uislamu Kama uislamuumesema mpende mtoto wako kama uislamu linoelekeza Uislamu umetema inataka uchume vipi? Uchume kwa mujibu wa Uislamu unavyotaka. Uislamu umetema inataka uishi na majirani vipi? Uishi uishi kama Uislamu unataka. Uislamu umetemaaje kuhusiana na watu wa sukuu wa Uislamu uishi nao vipi? Uishi kwa mujibu wa Uislamu. Hata na uambie Haya tunarushwa kushikamana kwa sababu Uislamuumeruhusu haya hayatakii wewe. Khalas ko nugu zanguni katika imani kila mmoja aweke azim ya kushikamana na sheria ya Mwenyezi Mungu Uislamu hautoshi eti unawa kuja Ijumaa kuswali tu unajiondokea eti ni Uislamu hapana Uislamu wa hivyo Uislamu sheria yake ni kuswali swala tano kufanya mambo ambayo Uislamu umeamrisha msikiti kila siku unajia kwa wale ambao ni wakalimu mfanye harakati kila mtu afanye harakati Watu wasome dini yao huwezi ukaishi Kislamu hadiakuwa huna ilmu Wote unjuaje hizo sheria? Kuna wengine hapa wanakuja kuswali hata nguzo za swala hazijiu. na sheria Wangapi ambao umeoa? Ukiwauliza haki za mke wako ni kiasi? Mimi sizijui. Ukimuuliza mwanagome olewa yeye anakuambia alikuwa anajiandaa kuolewa kushona mashuka ndao Uislamu Kolo kuzanguni ukiwa na mtoto na namlea kwa mujibu wa Uislamu kila mmoja badilike ajihakikishie anashikamana na Uislamu na kutakiwa salama ya maisha yule atakayekufa amemridishia Allah Subhanahu wa ta'ala hijaa. Ila kama watu waogopa watu wacha tanitesa hakuna pepo waya nirudie tena. Hakuna pepo ya mchezo. Allah kashaa tem am amhasibtum antatqul janna hivi nyinyi mnadhani mtaingia peponi hivi hivi bure bure kabla hayajakufuteni yale wale wakuta waliopita kabla yetu walipata nini na ili upate na wale wale waliokutwa wale waliopita kabla yetu lazima ufanye kama walivyofanya wao waman yakfuru bitawhid wa billah faqad istamta kabilu urwatun wa nurud kalla tiswa man yeyote atakemkufurisha saumu yani atakemkatalia saumu yani ana siokuwa muumini mungu fikra yake uchumi wake siasa yake mtazamo wake Hisia ya kuuza kununua kila anachokimbanya wahibu billah kisha akaamini katika uislamu kila alichosema allah ndio tatola maisha faqad istamta kabilu urwatun wa nurud huyu atakuwa ameshikamana na kisicho kisichokati yani kisichoyumba. Kwa hiyo katika imani tutoshike na hayo lakini kila mmoja aji, ajihadhi na dini mseto. Dini mseto imemaliza masheke. Si mashehi tu imemaliza waislamu kwa sababu gani? Leo hakuna haja tena ya kulinganiana. Sisi tunatakacho wa tunaulingania watu wa waislamu wa waje katika Uislamu. Nani anafanya kazi hii. ndugu katika imani na haya yote yatawezekana kama sisi tutasoma. Hatusomi. Hatusomi kwa sababu gani? Hatitaki Uislamu. Ndio maana unaona siku hizi kila mtu yuko busy tuna maisha. Panga muda wa kuweza kutekeleza ibada ya ya izmi. Kusoma li, ni wajibu. Wanawake vile vile wajitahidi kusoma. wajua Uislamu wao wajue mambo ya wa wajibu ambao wa Allah Subhanahu wa ta'ala juu yao wajue watoto inatakiwa waleleweje kwa mujibu wa Uislamu hapo ndio tutabadilika na Allah alivyosema inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hata yughayyiru ma bi Allah habadilishi leo huu dhalimu umaskini, jili mteto sijui nini mpaka tubadilishe fikra tubadilishe aliyoma kwenye nafsi yenu kwenye nafsi zetu Haizu. moyo haubadiliki mpaka akili ibadilike ko akili iliyo katika katika katika uongo ndio huwa inabadilisha moyo. Kwa ukiweka positive moyo utakuwa na positive. Ukiweka negative utakuwa na negative. Kwa hiyo ndugu zangu wani leo tutoshike na haya na vilevile tumwombe Allah subhana wa ta'ala atijalie viongozi ambao watu wanasikiliza maneno ya Allah subhana wa ta'ala na kuyafanyia kazi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama salli ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. مبارك على محمد وعلى ال محمد صلى الله عليه واله وسلم. قال الله: "فراقبوا العشرة منهم ابو بكر الصديق، الله، وعمر بن الخطاب، رضي الله، وعثمان بن عفان، رضي الله، الحمد لله رب من المتقين. وجننا من عبادك الصالحين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب, عذاب النار اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم سن المؤمنين والمؤمنات في السر يا اللهم سن المؤمنين والمؤمنات في السر يا اللهم سن المؤمنين والمؤمنات في باما اللهم سن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان في رحمتك يا اغفر صلى <تصفيق> الله على سيدنا محمد سبحان الله اللهم بحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اقيم الصلاه